Slujba Domnului Slujiți Domnului cu bucurie, psalmul 100 cu 2 Cât este ziua trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, Ioan 9 cu 4 Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, 1 Corinteni 3 cu 9 Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evangelist. Și împlineșteți bine slujba. 2 Timotei 4 cu 5. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Romani 12,1 nu poate sluji cineva lui Dumnezeu dacă nu-și curățește sufletul prin virtute, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Tu îngrijește-te mai întâi de ale lui Dumnezeu și Dumnezeu se va îngriji de ale tale, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine nu gândește și nu lucrează ca Hristos, nu este a lui Hristos, Sfântul Vasile cel Mare. Cine vrea să vindece rănile altora, trebuie să fie el însuși vindecat și liberat de orice boală. Casian Romanul Cum va putea îndrepta pe alții cel ce nu-și poate îndrepta propriul suflet? Sfânt Ioan Gurădeaur Pe cine iubește cineva, pe acela se și grăbește să l și slujească. Dacă iubește cineva pe Dumnezeu, se grăbește să facă cele plăcute lui Dumnezeu. Iar dacă se iubește pe sine, va căuta cele ce desfată trupul, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Fă totul după Dumnezeu și vei dobândi în el un ajutor, Ioan. Nu e mare lucru să pui temelia, ci e greu să termin clădirea, și cu cât se ridică mai sus, cu atât clădirea prezintă mai multe greutăți pentru ziditori, până la terminarea ei, Sfântul Efrem Sirul. Cel ce se teme de Domnul, toate le face după Dumnezeu, evagrie monacul. A nu se îngriji cineva de mântuirea celorlalți oameni nu este un păcat mic, ci aceasta merită o pedeapsă aspră, cum s-a întâmplat cu robul din Evanghelie care a îngropat talentul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce folosește un creștin dacă el nu câștigă pe nimeni pentru Hristos, Sfântul Ioan Gură de Aur? Fiecare să aleagă a întări pe alții și atunci se va învrednici de împărăția lui Dumnezeu, Sfântă Macarie cel Mare. Păzește-te cu toată puterea să nu faci nimic pentru plăcerea oamenilor, Filimon. După cum o cădelniță umple văzduhul cu buna ei mireasmă și îndulcește simțul mirosului tuturor celor ce stau de față, tot astfel o persoană plină de evlavie, Slujește drepildă de îndrumare și de mântuire tuturor acelora care trăiesc lângă ea, Sfântul Vasile cel Mare. Având fapte moarte, nu este cu putința slujii Domnului cel viu, Sfântul Ioan Gurădeaur. Socotește viața de acum ca pe un târg. Dacă vei începe să negustorești, vei rămâne cu un câștig, pentru că pentru puțin vei primi în schimb mult și pentru cele trecătoare vei primi cele veșnice, dar dacă vei pierde ocazia, nu vei mai avea alt timp pentru astfel de schimb, Sfântul Grigorie Teologul. Moartea plăcerii păcătoase este o la Sfântul Maxim Mărturisitorul. Să aducem oamenii la Hristos prin modul nostru de viață. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu faptele mari sunt plăcute lui Dumnezeu, ci dragostea mare cu care se fac. Nu e nimic mare când oamenii iubesc puțin, și nu e nimic mic când ei iubesc mult Sfântul Vasile cel Mare. Cine e leneș în cele mici nu va fi harnic nici în cele mari, Sfântul Isaac Sirul. Pilda vieții proprii acesta este argumentul împotriva căruia nimeni nu poate spune nimic. Oricât de multe și frumoase cuvinte am folosi, dacă nu ducem o viață mai bună ca aceea, pe care vrem să îmbunătățim, nu câștigăm nimic, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să aduci cu o sârdie lui Hristos ostenelile tinereților tale, căci ceea ce aduci la tinerețe hrănește și mângâie pe neputincioși la bătrânețe, Sfântul Ioan Scărarul. Zelul din tinerețe este zălogul cinstei de la bătrânețe, Sfântul Ioan Scărarul. Trebuie să avem compătimire față de un om și dreptate față de vicii, Sfântul Grigorie, dialogul. E cu neputință să domnească cineva peste patimile altora dacă el nu și le-a biruit pe ale sale proprii, Sfântul Isidor Pelusiotul. Cine stă în slujba Domnului și se ține de ea trup și suflet, acela află împotrivire, patime ascunse și lanțuri nevăzute. Sfântul Macarie cel Mare Învățătorii de a căror persoană depinde mântuirea altora, trebuie să fie bine instruiți și să aibă atâta virtute ca să poată da și altora să-i mântuiască. Sfântul Ioan Gură de Aur Ți se vor cere mai puține cuvinte dacă faci ce trebuie. Pictorul învață mai mult prin tablourile sale, Sfântul Grigorie, teologul. Fără Dumnezeu noi nu putem, nu numai să facem, dar nici să voim ceva bun, Sfântul Tihon. Nu poți posti, nu te poți izola de lume, nu poți priveghea nopțile? Totuși poți lua plată pentru toate acestea, deși nu le-ai făcut, dacă vei servi pe cel bolnav și neputincios, dacă într-una vei ajuta, vei procura o dihnă și vei alina durerile provenite din toate acestea. Acela a căzut luptându-se, a primit lovituri grave și răni. Ei bine, tu servește pe cel zdrobit în luptă, primește-l cu mâinile întinse, șterge-i sudoarea liniștindu-l, mângâie, încurajează sufletul zdrobit. Deci, dacă noi servim pe sfinți cu o astfel de bunăvoință, desigur că vom fi tovarăși la plata lor. Aceasta a zis și Hristos, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte. Sfântul Ioan gură de Aur. Cel care ia povara altui asupra lui, cel care e gata să folosească superioritatea sa față de cei mai slabi pentru a le face bine, cel care din sfințenia sa primită de la Dumnezeu ajută pe cei nevoiași și devine Dumnezeu pentru primitori, acesta-i imitator de Dumnezeu. Epistola către Diognet Dacă ești în stare să duci întreaga greutate a jugului Domnului, atunci vei fi desăvârșit, dar dacă nu ești în stare, fă cât poți face. Didachiile dacă nu aduci pe alții la îndreptare, vei auzi glasul pe care l-a auzit cel care a îngropat talantul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce face binele și caută răsplată, nu slujește lui Dumnezeu, ci voii sale, Marco Ascetul. Chiar dacă nu vrem să credem, Domnul Isus a spus că nimeni nu poate sluji la doi domni, talasie Libianul. Timp de 86 de ani, i-am slujit și nu mi-a făcut niciun rău. Cum l-aș putea huli pe regele meu, care m-a mântuit? Sfântul Policarp, când i se cerea lepădarea de Hristos. Celor de curând porniți pe ea, calea Domnului li se pare aspră și grea. Nu că ar fi ea așa, ci pentru că firii omenești nu-i place. Sfântul Vasile cel Mare ce lucru greu ni s-a poruncit să facem? Să despicăm munții, să zburăm prin aer, să trecem marea? Nici de cum! Ce atât de lesnicioasă petrecere încât mai suflet și dorință ne trebuie. și ce sunt grele din cele poruncite de Hristos? Să nu ai niciun vrășmaș, să nu urăști pe nimeni, să nu clebetești, să te rogi, să fii răbdător, să faci bine și să ierți. Sfântul Ioan Gură de Aur ne pândește o mare primejdie dacă nu ne îngrijim de frații noștri, Sfântul Ioan Gură de Aur. Folosește-te de trup ca de un slujitor al poruncilor lui Dumnezeu, păzindu-l cu toată puterea nesupus plăcerilor și fără boală. Talasie Libianul Pictorii și sculptorii pot să înfățișeze figuri și chipuri mărețe, dar fără viață. Educatorul însă poate înfățișa opere vii, în care să se desfăteze și Dumnezeu și oamenii. Nu este o artă mai măreață decât arta educației, Sfântul Ioan Gură de Aur. Pe calea lui Dumnezeu asta pe loc înseamnă a da apoi, Sfântul Bernard de Clervaux. Mai întâi dă cinste lui Dumnezeu și apoi să vină și grija de celelalte, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nefiind înaintea ochilor tăi frica de Dumnezeu, socotești că e un lucru simplu să săvârșești cele sfinte cu nevrednicie, amăgit de iubirea de sine, și închipuindu-ți că Dumnezeu e bun, dar să știi că Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Teognost! Sărbătoarea este manifestarea faptelor bune... Dispoziția evlavioasă a sufletului și o viață ireproșabilă. Dacă le ai pe toate acestea, atunci poți să prăznuiești mereu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Privește cu un folos, ascultă cu un folos, răspunde cu un folos, Sfântul Vasile cel Mare. Cel ce locuiește cu oameni cu multe griji și iubitor de materie, vrând, nevrând, va face și el tovarășie cu ei. 5095. Când el, adică predicatorul, predică, iar tu servești pe cel ce predică, e cert de aici că tu te împărtășești cu duhul la cununa făgăduită. De altfel, chiar în luptele olimpice, cununa nu este numai a luptătorului, ci și a instructorului acelui ce l-a servit ci cu un cuvânt al tuturor celor ce au contribuit la întărirea luptătorului, toți se fac părtași biruinței lui, nu e puțin lucru a putea cineva să servească pe sfinți, ci, de știa, știe, apoi e chiar mare, căci ne facem părtași prin aceasta răsplătirii lor. Sfântul Ioan Cură de Aur Cu puțină înfrânare câștig pe om, Clement Alexandrinul, Doamne, eu sunt un instrument care așteaptă atingerea mâinii tale, Sfântul Grigorie de Nazians. Predicile legate de viață sunt predici bune, dar cu condiția ca ele să nu fie rostite numai la zile mari, Sfântul Ioan gură de aur. A imita pe Hristos nu cere timp, nici meșteșug, ci numai intenție bună, Sfântul Ioan cură de aur. 5100. Dacă mai întâi am găsit noi ceea ce este de trebuință pe Domnul, mântuirea și viața veșnică, atunci vom fi de folos și altora. Sfântul Macarie cel Mare Sfântul Ignație spune creștinilor romani care căutau să lă rețină de la moartea de martir. Nici eu nu voi avea așa ocazie de a ajunge la Dumnezeu, nici voi nu vă veți putea pune numele sub un lucru mai bun dacă tăceți, căci dacă tăceți pentru mine, voi fi cuvântul lui Dumnezeu, dar dacă ardeți după carnea mea, voi fi iar cuvânt omenesc. Nu mă acordați mai mult decât să fiu jertfit lui Dumnezeu, cât mai e pregătit un altar, pentru ca să deveniți un cor în dragoste, să măriți pe Tatăl în Hristos. Sfântul Ignație. Învățătura cu fapte și cu viața este cea mai bună învățătură, Sfântul Ioan Gură de Aur. Seamănă slavă pentru ca să recoltezi cununi, cinste și laude pentru părăția cerurilor, Sfântul Vasile cel Mare. Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un aluat, o sare și o lumină pentru alții, așa cum este El, Sfântul Ioan Gură de Aur. De la aproapele sunt viața și moartea, căci de-l voi câștiga pe fratele meu, l-am câștigat pe Dumnezeu, Sfântul Antonie cel Mare. E de ajuns un singur om înflăcărat de râvna credinței ca să îndrepte tot poporul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine măgulește pe cel greșit cu vorbe măgulitoare, acela îl împinge mai mult spre păcat. Dar cine îl îndeamnă și prin sfaturi îl convinge, acela lucrează la mântuirea lui. Sfântul Ciprian Întâmplările curgătoare ale vieții acesteia se aseamănă cu un bălci. Cine are de târguit primește un câștig, iar cine nu are, suferă. Marco Ascetul nu este de ajuns pentru mântuire numai propria noastră virtute, căci, dacă cel ce a primit un talent l-a îngropat în pământ și n-a câștigat nimic, totuși a fost pedepsit. Nu e de ajuns numai propria noastră virtute, ci se cere de a fi virtuoși pentru alții să avem grijă de cei din jur, formându-i pentru împărăția lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Câinele latră să-și apere stăpânul atunci pot eu tăcea când Dumnezeu meu este suduit? Omoară-mă, dar de tăcut nu voi tăcea! Tertulian Un mort este fără folos și de nicio treabă pentru cei ce trăiesc pe pământ. Tot așa este și cu sufletul care nu poartă în sine chipul ceresc al luminii dumnezeiești. Sfântul Macarie cel Mare când vezi un frate pe calea păcatului, nu trece pe lângă dânsul, ci printr-un cuvânt de învățătură să-l oprești din calea ce are. A, Sfântul Ioan Gură de Aur. Adevărații proroci au următoarele semne: 1. Predică toți un singur Dumnezeu 2. Nu suferă de nebunie 3. Nu sunt înșelători. 4. Nu umblă după averi sau câștig. 5. Nu se îngrijorează de cele necesare vieții, ci se mulțumesc cu întreținerea pe care le-o trimite Dumnezeu. 6. Prorociile lor s-au împlinit sau se împlinesc în tocmai. 7. Ei își dovedesc trimiterea până la suferirea chinurilor și a morții. Lactantiu. Dumnezeu a făcut făpturile pentru om, ca omul, înțelegându-le, să-l vadă din și să-l mărească. Sfântul Antonie cel Mare Ceea ce trebuie nu este arta stilului și a limbii, este nevoie de idei, oricum ar fi exprimate acestea. E nevoie nu de arta compoziției, ci de suflet. Sfântul Ioan Gură de Aur Începutul vieții lucrătoare sunt înfrânarea și adevărul. Mijlocul, neprihănirea și smerenia, sfârșitul, pacea gândurilor și sfințirea trupului, Ilie, ecdicul. Înainte de toate celelalte, dascălul adevărat trebuie să aibă dragoste, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sarea nu se sărează pe sine însăși, ci împiedică alte trupuri ca să nu treacă în putrezire, Sfântul Ioan Gură de Aur. Sacrific totul, toate podoabele de prisos ale oratoriei profane și nu mă preocup nici de expresii, nici de stil. Limba poate fi asăracă și înlănțuirea cuvintelor simplă și fără podoabă, numai expunerea învățăturii și exactitatea tâlcurilor să nu rămână în suferință din cauza nepriceperii. Sfântul Ioan Gură de Aur Sufletul care slujește lui Dumnezeu în har și în duh are nevoie de multă înțelepciune și cunoștințe pentru a nu face greșeală cu vasele de la masa lui Dumnezeu în slujba Duhului, ținând la voința lui proprie ce nu se potrivește cu harul. Sfântul Macarie cel Mare Sărbătoarea nu este lăsată pentru noi să facem fapte necinstite și să înmulțim păcatele noastre, ci ca să le curățim pe acelea pe care le avem, Sfântul Ioan cură de Aur. Să ne strângem cu toată puterea spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, ca să nu fim strânși de lanțurile greu de deslegat ale poftelor rele, Sfântul Teodor. Nu e nevoie de strălucirea expresiilor, ceea ce trebuie este minte sănătoasă, cunoașterea Sfintei Scripturi, puterea asupra inimilor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă păcatele predicatorului constituie pentru credincioși prileji de acoperire a propriilor abateri, precum și de neglijență și chiar de descurajare în împlinirea datoriei ei de a năzui spre mântuire, virtuțile lui constituie pentru ei un permanent îndemn și un puternic ajutor în strădania de a converti în fapt învățăturile Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vrei să fii cu pătrundere și cu dreaptă măsură și să nu slujești patimii închipuirii de sine, caută întotdeauna să cunoști ce ascund lucrurile bune pentru cunoștința ta. Socotința că știi nu te lasă să sporești în a ști, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Când vătămarea ce izvorăște de la unul se întinde la mulți, nu trebuie să ai îndelungă răbdare, nici să cauți folosul tău ce al celor mulți ca să se mântuiască, că ce mai folositoare virtute a multora decât a unuia, Marco Ascetul, pentru a ne mântui nu-i de ajuns o atitudine negativă și defensivă în fața răului, adică de a ne feri să facem răul, ci este nevoie și de o activitate pozitivă, adică de a face bine cu dragoste, sunt Ioan Gură de Aur. Căci cine caută izvor de mlaștină, cine ar dori să bea din apă tulbure, cum s-ar putea crede superior prin sfat acela care este inferior prin viața sa? Cel căruia am să mă încred trebuie să-mi fie superior în orice privință? Și cum să cred că acela care nu are grijă de sine va avea grijă de mine? Sfântul Ambrozie despre datoriile clericilor Duceți o viață demnă de Harul Dumnezeiesc, pentru că după cum acesta e vestit pretutindeni, Așa și viața voastră să fie de acord cu el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă te sprăduiești pururea să-ți încalți picioarele tale cu râvna Evangheliei păcii, vei zidi cu siguranță casa ta și aproape lui său, Sfântul Ioan Carpatiul. Elocvența nu poate fi dobândită fără birtute, Sfântul Ioan Gură de Aur. Hristos întreg pentru mântuirea mea, Biblia întreagă pentru studiul meu, și întreaga lume drept parohia mea, ca să fiu un adevărat catolic și nu un sectar. Fericitul Augustin. Fericitul Augustin predica de cinci ori pe săptămână, în unele zile chiar de două ori, și pentru fiecare predică se prepara cu multă atenție, fiind de plin pătruns de subiectul despre care voia să vorbească, am timp petrescu Botoșăneanu despre fericitul Augustin. Și medicul, văzând că boala nu se schimbă, nu părăsește pe bolnav, nu se mânie pe el, ci depune cu atât mai multă purtare de grijă. Sfântul Ioan Gură de Aur Râvnă bună este aceea când cineva urmează fapta bună. Râvnă rea este aceea când cineva se silește a despărți pe altul de fapta bună. Cu rea se silesc unii să vă închidă afară de Hristos și să vă scoată din șederea în el. Teofilact cel ce vrea să aibă pe Dumnezeu de ajutor, să nu înceteze niciodată de a-și face datoria. Harul ne va ajuta să grijim în așa fel încât conștiința să nu ne învinovățească cu nimic. Sfântul Vasile cel Mare De vei birui mândria, jertfești lui Dumnezeu vițel. De vei birui mânia, jertfești lui Dumnezeu taur. De vei birui pofta trupului, jertfești țap? De vei birui fanteziile, gândurile, silnice, jertfești părumbei și torturele? Trei sunt mărturisirile, laturile slujbei duhovnicești. Mărturisirea prin moarte, mărturisirea prin feciorie, mărturisirea prin înfrânare, iar acestea sunt și jertfe pentru Dumnezeu. Origen! Dacă predicatorul nu va arde de focul sacru al învățăturilor dumnezeiești, nu-l va putea aprinde nici în alții. Fericitul Augustin cuvântare la psalmul 104 Legea a pus în tăcere pe niște oameni care se găseau pe un pământ străin, psalmul 2, și erau robi oamenilor. Cu atât mai mult e drept să se astupe gura celor care sunt robi ai păcatului și într-o viață străină de adevăr. Sfântul Ioan gură de aur Noi, cu toate că avem gură și limbă care sunt organele cuvântului, nu ne este îngăduit să vorbim cu curaj atâta timp cât suntem robi și slujim păcatului. Sfântul Ioan gură de aur Când un om este blajin, iubitor și drept, nu închide în sine aceste virtuți care curg și se revarsă spre ceilalți. Sfântul Ioan gură de aur Creștinul va săvârși bine lucrul său dacă va referi la Dumnezeu tot ce face, spre a îndeplini voia Lui, Sfântul Vasile cel Mare. Trei lucruri trebuie să aibă Sfinții Propovăduitori a Evangheliei, suflet care să iubească, înțelepciune și viață neprihănită. Teofilact Prin predică, cuvânt, ridicăm sufletul desnădăjduit. Smerim sufletul îngânfat, prin predică lucrăm toate celelalte câte ne ajută la însănătoșirea sufletului. Sfântul Ioan Gură de Aur Trebuie să fiu eu mai întâi curat și apoi să curăț pe alții, să fiu eu înțelept ca să înțelepțesc pe alții, să fiu eu lumină ca să luminez pe alții, să fiu eu sfânt ca să sfințesc pe alții. Sfântul Grigorie, teologul Cine a devenit membru al bisericii, acela și-a luat sarcina mântuirii aproapelui său, Sfântul Ioan Gură de Aur. Datoria vestitorului este de a spune totul așa cum este scris, fără a adăuga sau ciunti ceva, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dascălul este doctorul sufletelor, însă doctorul nu bate pe nimeni, ba încă pe cel bătut și rănit îl îngrijește și îl vindecă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Tu poruncește abținerea, dă ceea ce poruncești și poruncește ceea ce voiești și atunci vei porunci zadarnic. Hristos poruncește, dar dă și putere pentru împlinirea poruncii, nu tot așa făcea și legea lui Moise. Fericitul Augustin Împărăția cerurilor nu se va da unor pierdevară, ci acelora care muncesc cinstit în slujba lui Dumnezeu, Sfântul Bernard de Clervo. Tu, cel ce vorbești, convingete și fă cele ce vorbești și după aceea sfătuiește și pe alții. Sfântul Ioan gură de Aur. Oricât de multe am filozofat noi prin vorbe, nu vom avea niciun folos dacă nu vom arăta acelora o viață mai bună decât a lor. Sfântul Ioan gură de Aur. Chiar de ai dat săracilor mii de aver, totuși nimic n-ai făcut dacă n-ai întors la credință, Măcar un suflet omenesc. Sfântul Ioan Gură de Aur Dumnezeu a încredințat fiecăruia din noi o slujbă mai mare și decât a soarelui, mai mare decât a pământului și a mării, și cu atât mai mare încă cu cât mai mari sunt cele duhovnicești decât cele trupești, căci noaptea adâncă stăpânește lumea întreagă, iar noi creștinii suntem chemați să o Sfântul Ioan Gură de Aur Căci Cel ce ne-a mântuit pe noi numai prin har, în timp ce eram dușmani, când ne va vedea și lucrând cele bune, oare nu va lucra împreună cu noi? Sfântul Ioan Gură de Aur. Omule, fi asemenea pământului care aduce roade, și nu te dovedi mai rău decât păcatul cel fără de suflet, Sfântul Vasile cel Mare. Plâng pătimirea lui Iisus Hristos, stăpânul meu, pentru care n-ar trebui să-mi fie rușine să merg plângând de-a lungul întregului pământ, Sfântul Francisc de Asisi. Sufletul nostru este ca ceara, dacă pui în el vorbe reci, l-ai învârtoșat și l-ai pietrificat, dar dacă îl să audă vorbe calde și aprinse, l-ai muiat, muindu-l apoi, vei putea presa pe el orice vei voi, și vei putea tipări chiar icoana împărătească, Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar de ai ajunge la cea mai înaltă filozofie, dacă neglijezi pe cei pierduți, nu vei câștiga nimic înaintea lui Dumnezeu, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cine nu lucrează pentru alții, devine bătămător, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce are cuvântul înțelepciunii, și îl împărtășește și altuia, acela își mărește averea făcându-i pe mulți înțelepți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce-și face mulți tovarăși pentru împărăția lui Dumnezeu, de această împărăție el se va bucura mai mult decât cel care nu-și face, Sfântul Ioan Gură de Aur. Toate cele ce aparțin de cinste, făle, Sfântul Ioan Gură de Aur. Noi trebuie să facem totul pentru Hristos, nu pentru plată, ci pentru El, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce folos dacă tu ești credincios, iar altora nu este în stare să le împărtășești învățătura Evangheliei, Sfântul Ioan Gură de Aur? Credința care nu mărturisește pierde pe om, Sfântul Ioan Gură de Aur. Căci de obicei învățătura prin cuvânt nu răzbate în suflet așa cum răzbate învățătura cu fapta. Dacă nu ai fapte, adică trăire adevărată, nu numai că nu aduci niciun folos prin vorbe, dar mai degrabă faci rău, mai bine să taci. E mai mare pagubă atunci când cineva cu vorba dă învățătură bună, iar cu faptele combate această învățătură. Sfântul Ioan Gură de Aur nu poate fi propovăduitor bun acela care nu duce o viață virtuoasă, Sfântul Ioan Gură de Aur. Orice propovăduitor trebuie să se facă auzit mai mult prin fapte decât prin vorbele sale. Celor ce-l urmează să le arate calea mai mult prin viața sa frumoasă decât prin cuvinte fără viață, Sfântul Grigorie cel Mare. Niciun lucru să nu ni se pară prea greu dacă prin aceasta e vorba să câștigăm mărirea cea veșnică. Fericitul Ieronim Teofilact, tălcuind acest loc din scriptură, zice, să nu ai o vreme hotărâtă de a propovădui, ți propovăduiește și când ai vreme la îndemână și slobozenie, și când nu ai această vreme, aflându-te în primejdi și în strâmbtorări, și când ești în biserică și când ești afară. Fiecare din voi, dacă voiește, este, poate să fie dascăl de nu al altuia cel puțin al său. De aceea învață-te pe tine însuți. Dacă vei învăța toate câte a poruncit Sfânta Carte, prin aceasta vei câștiga mulți imitatori, după cum lumânarea, când este aprinsă, poate să aprindă mii de mii de lumânări. Sfântul Ioan Gură de Aur Înainte de a vorbi, Apostolul trebuie să-și ridice la Dumnezeu sufletul însetat, să bea el însuși din el, pentru ca să poată adăpa pe alții din ceea ce a băut el, fericitul Augustin. Este un mare curaj din partea învățătorului de a pedepsi pe ucenici, însă numai atunci când el are un capital moral câștigat, căci dascăl adevărat trebuie a fi mai mult al vieții, adică al purtării în lume, decât al cuvântului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimic nu poate fi greu pentru cei ce voiesc și nimic nu poate fi ușor dacă noi nu voim, Sfântul Ioan Gură de Aur. Oamenii sunt îngeri, ori de câte ori vestesc pe Hristos și sunt puși în rând cu îngerii, Sfântul Ambrozie. Cel ce învață pe altul chiar de n-ar face nimic altceva, cel puțin se va simți umilit prin vorbă când se vede pe dânsul răspunzător de cele de care îl mustră pe alții. Sfântul Ioan Gură de Aur Dacă lumina din noi este strălucitoare, atunci vom putea face mii de ucenici și de dascăli. Sfântul Ioan Gură de Aur Mulți încep bine, dar puțin sfârșesc așa. Domnul nu vrea numai începutul unei vieți bune, ci și sfârșitul. Sfârșitul e acela care va primi cununa. Fericitul Ieronim este cu putință, deci, de a fi fiecare dascăl. Sfântul Ioan Gurădeaur. Omul care respinge societatea este sau animal sau înger, fericitul Augustin. Nu vom putea imita pe Dumnezeu decât dacă îl slujim cu sfințenie, nici nu vom putea îl sluji și cinsti decât imitându-l, Clement Alexandrinul. Vaia celora care tac despre tine, că și cei muți te vor mărturisi, fericitul Augustin, grea arcină este păcatul și trage în fundul iadului sufletul pe care să-l ridicăm unul altuia și să cuprindem în dragoste pe cei ce păcătuiesc Sfântul Vasile cel Mare. Este firesc ca în activitatea noastră să ne luăm după ceea ce ne place mai mult, fericitul Augustin Epistola Ad Galatas. Plângeți pentru greșelile aproapelui, iar scăderile lui să le socotiți ca ale voastre. Sfântul Clement Romanul Faptele valorează mai mult decât gălăgia cuvintelor. Sfântul Ioan Gură de aur. În ochii mei, nimic nu este mai frumos decât slujirea. Pe mine mă cinstește să fiu slujitorul dragostei voastre, căci această slujire, dacă o fac bine... Mă duce în împărăția cerurilor. Sfântul Ioan Gurădeaur. lumea e plină de preoți și totuși lucrătorii în sunt puțini, căci noi predăm serviciul preoției, dar nu săvârșim lucrarea slujbei. Grigorie cel Mare